How to read. Yes. Hej og velkommen til Bogmærket her på Aarhus Student Radio. Jeg hedder Katrine og ved siden af mig er Josefine. Hej. Og vi er jo fra Nordisk. Det er os, som laver den her fantastiske podcast, hvilket selvfølgelig er en fuldkommen upartisk mening. Fuldstændig. Ja. Bogmærket er en litterær podcast, som er alt andet end højkulturel. Hver uge så snakker vi om en ny bog, og vores hemmelige mission er at få flere til at læse bøger. I dag skal vi tale om Mr. Y's Forbandelse, som er skrevet af Scarlett Thomas. Først vil vi præsentere forfatteren, og herefter giver vi selvfølgelig et kort resumé af bogen. Og så diskuterer vi den ud fra øh, tre emner, nemlig naturvidenskab, religion og ekskapisme. Vi har også øh, forfatterens siger den her gang uden svar, men vi vil lige snakke om, hvad spørgsmålet er, og hvorfor vi har valgt det her spørgsmål. Og så fortæller vi lige, om der sker noget spændende i den litterære verden. Scarlett Thomas hun er fra 1972, så 45 år. Hun har skrevet ni romaner og ni noveller, plus en, en ikke-fiktionsbog, øh, som hedder Monkeys with Typewriters, How to Write Fiction and Unlock the Secret Power of Stories fra 2012. Øh, to af hendes bøger er udgivet på dansk, og den ene det er som Mr. Forbandelse, som vi taler om i dag. Hun underviser i engelsk litteratur øh, ved University of Kent, og det har hun gjort siden 2004. Her i 2017 udkommer der en ny bog fra hende, øh, som er en børnebog eller ungdomsbog, og som allerede er blevet sammenlignet med Harry Potter. Den hedder Dragon's Green. Og hvis man ser på den i mørke, så er den selvlysende. Det er ret det. Ja, det ser vanvittigt fedt ud. Øh, Mr. Ys forbandelse, som vi skal tale om i dag, er fra 2007, og udkom i 2008 på dansk ved tiderne skifter. Jeg har også læst øh, Bright Young Things fra Scarlett Thomas, som egentlig lidt har noget big brother over sig. Det er en gruppe unge, der lander på en ø, og øh, så skal de lære at kende hinanden i forhold til, at de, kunne, altså, de har aldrig mødt hinanden. Er på den her ø, og hvad de skal gøre for at komme væk fra øen, og om de i hovedet har lyst til at komme væk fra øen. Mister Ys forbandelse handler om Arielle Munto. Vil du ikke sige det? Ariel. Ariel. Munto. Munto. Eller på godt gammeldags dansk. dansk. <laughs> <laughs> uh, Ariel Munto. Og uh, Arjul, hun er en, en, en slags litterat, kan vi vel godt kalde... Arielle en slags litterat, kan man vist godt kalde hende. Hun er sådan en, der starter på en bog og... Uh, så finder hun ud af, hvad hun synes er spændende i den bog, og så læser hun den næste bog om det emne, og sådan fortsætter hun. Hun er ved at skrive en Ph.D. om tankeeksperimenter, særligt i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Og en af dem, hun undersøger, er Thomas Lumas, som har skrevet blandt andet den her sygt sjældne bog, der kun findes et eksemplar af i verdenen. Og det eksemplar er en bankbok i Tyskland, og der går et rygte om, at det er Hitler, der har ejet det eksemplar. Der findes kun det ene kendte eksemplar af Mr. Y's forbandelse, af Thomas Lumas. Hun skriver sin PhD under Saul Børlem, og sagen med Børlem er, at en uge efter at Ejl er startet på sin PhD, så er han forsvundet. Og ingen ved, hvor han er taget hen, man kan ikke få fat på ham, så Ejl har lidt bare indtaget hans kontor og bruger det som sit eget. Øhm. En dag så styrter den ene del af universitetet sammen, fordi at, øh, det ligger ovenpå en underjordisk tunnel. Og på grund af det, så kan hun ikke komme ind i sin bil og tage der fra en anden vej hjem. Hun kommer forbi et antikvariat, og altså, hun har jo ikke nogen bedre ting at lave den dag. Så hun går ind i antikvariatet, og så finder hun en kasse med bøger. Og i den kasse, der ligger Mr. Ys forbandelse. Wow, det er vanvittigt. Selvfølgelig giver hun alt, hun ejer, lige på stedet for at få hele kassen. Fordi det er den eneste måde, hun kan få Mr. Ys forbandelse. Og så går hun hjem, og selvom Burlam har sagt, du skal ikke... Arbejde med Mr. Ys forvandelse, og du skal især ikke læse den, så gør hun det. Mr. Ys forvandelse er ikke bare en bog om Mr. Y, der er forbandet. Alle, der læser Mr. Ys forvandelse, bliver også forbandet i sådan grad, at de dør. Ja, det er i hvert fald et rygte, der går om den her bog. Yep. For man ved ikke særlig meget om den, eftersom der findes kun ét kendt eksemplar, plus det eksemplar, Rejel nu har. I bogen, der introduceres man til troposfæren, som er et sted, hvor man kan rejse ind i andres bevidsthed. Og samtidig, øh, så bliver ens egen sjæl splejset sammen med den bevidsthedssjæl, man er inde i. Så man er både den bevidsthed, man er inde i, men man har også sin egen bevidsthed stadig. Så hvis Josefine rejste ind i mig, vil hun både være mig og sig selv? Lige præcis. Mister Øs forbandelse, som Ejl har købt, mangler en siden, og uden den, så vil hun ikke læse videre. Den side finder hun dog, da hun bliver tvunget til at dele Børlems kontor med andre på universitetet. I den proces, øh, hvor hun pakker bølems ting ned, der finder hun altså den her manglende side, og hun læser resten af bogen. Den manglende side, den indeholder opskriften på, hvordan man kommer ind i troposfæren, og, øh, og fordi at hun nu kan rejse ind i troposfæren og i andres bevidstheder, så begynder der faktisk en dobbeltsidet jagt, hvor CIA-agenter prøver at få fat i Ariel. Og Ariel hun prøver at finde ud af, hvad pokker der er sket med Børlim. I alt det her, så begynder Ariel at miste sig selv mere og mere ind i Mr. Ys bogen, Og også troposfæren. Hun vil hele tiden gerne have svar på en hel masse spørgsmål. Og det kan hun få ved at vandre igennem andre folks bevidstheder. Som en bær god bog, så spiller kærligheden en større rolle. Det kommer den i hvert fald til. Og kærligheden er også det, der kræver det største offer. I at læse den, hvis vi vil have et mere udført resume end det. Fordi det er virkelig en god bog, men den er også lidt lang. Ja, og vi har, og vi har kun lige sketchet sådan første del af bogen. <laughs> ja. Det er sådan med Mr. Ys forbandelse, at den har ret mange naturvidenskabelige emner i sig, og hun name-dropper sindssygt mange forskere. Og da jeg så og læste den her, der havde jeg lige læst uh, Svendomassens mange særre ting for, uh, fordi vi snakker om den i Bind 5. Og derfor så lod jeg mærke til de ting, som havde noget til fælles med Svendomassens O. Massens forfatterskab, og det synes jeg var ret interessant, at det egentlig var så meget, som det var. En af de ting, de har til fælles, er, at Arielles fortæller om en videnskabsmand, der har snakket om det her med, hvorfor vi har udviklet bevidsthed, og at det burde alle andre ting også kunne gøre, så det vil sige, at vi kunne også få maskiner med bevidsthed, fordi vores bevidsthed er kommet ingen steder fra. Mm. Og det har Svend massen også en bog omkring, hvor at maskiner egentlig har haft bevidsthed længe før mennesker har, og så har maskinerne skabt menneskerne for, at de kunne genskabe maskinerne. Og det er en ret interessant bog, han har skrevet, Svend massen, men det er også meget spændende det her med, at, at han så tydeligt også har draget fra de samme forskere, som den her bog har draget fra. Og noget af det, som Thomas Lumas bliver beskrevet for i den her bog, altså ham, der har skrevet Mister Øys Forbændelse, det er, at han skriver fiktion for at få lov at arbejde med filosofiske teser, og det passer også ret godt på Svendover massen, Fordi han gør det her med at skrive fiktion for at kunne få lov at arbejde med de her naturvidenskabelige Ideer og for at skabe sin egen filosofiske tese om dem. Ja, og ved at putte det ind under som fiktion, så kan man lidt tidlede sig hvad som helst. Men, men både øh, Scarlett Thomas her og Svend Åge har ligesom et, et bagland for at begrunde, hvorfor det er sådan. Og måske Scarlett Thomas namedropper meget mere, end Svend Åge gør. Ja, der er det lidt op til en selv at kende de her naturvidenskabelige forskere, for at kunne se, at det er dem, han... Han indirekte øh, trækker på for at lave sin historie. Ja, det var også din oplevelse af bogen. Det er Gud. Det her har har svend Omassen også tænkt. Ja, lige præcis. Jeg blev også ret sådan, overrasket, fordi jeg har læst en lille hundrede siders ting, som svend Omassen har skrevet, som handler om en kvinde og en mand, der elsker hinanden rigtig højt, og kvinden har kraft, og så dør hun, og så finder manden en måde, hvor på han får hendes bevidsthed ind i ham, så de to mennesker er et menneske. Mm. Og det var bare så sine for den her og den måde, troposfæren virker på med det her med at smelte sammen med andre mennesker. Så jeg blev sådan virkelig overrasket over, hvor mange ting, der reelt set gav mening, både i forhold til den her bog, men også i forhold til Sven og litteratur. Ja, og en af de ting, som bogen blandt andet bliver kritiseret for, mister Høgs forvandelse, det er, at der bliver nævnt rigtig mange forskere. At der næsten på hver side, så bliver der nævnt en tese eller en forsker. Ofte de er samme, det er faktisk ikke det, men, men jeg tror, at man kunne få mere ud af bogen, hvis man for eksempel havde læst meget Derita, som hun øhm, ja. nævner rigtig mange gange. Ja, generelt så nævner hun altså, virkelig mange. Det er næsten hver side, der er på. Og det er virkelig mange forskere, som, altså, som hun har mødt igennem popkultur, så har hun sat sig lidt mere ind i deres forståelse. Arjul Munzo. Ja. Øhm, og... Og de fleste af os har ikke mødt dem igennem popkultur, og vi har heller ikke sat os ind i, hvad de siger. Så det er det, der godt kan gøre bogen lidt tung. Ja, og samtidig også super veldokumenteret. Man føler at de argumenter, der kommer, for der er nemlig sygt mange filosofiske diskussioner, som omdrejer blandt andet dekonstruktion af noget af det første, vi bliver præsenteret for, hvor Ariels underbog Wolfgang, siger sådan til hende, jeg gider ikke køre på din dekonstruktion mere, du må simpelthen argumentere for noget andet. Stop det. <laughs> ja, og det er også meget sådan. Det er ikke alle der lige ved, hvad, hvad dekonstruktionen går ud på og hvad det er, og hvad det kan. Men Wolfgang ved det nu. <laughs> det gør han helt sikkert. Øhm, og det og det gør bogen lidt, lidt tung at læse. Noget andet, som også er ret interessant i forhold til og massen, er forhold til Gud ja. og religion og også ret interessant i forhold til mange særlige ting for, mm -hmm. som for, vi snakkede om i vind 5. fordi noget af det Uh, Ariel Munso finder ud af og argumenterer for i løbet af den her bog, det er, at Gud er en tanke, som vi mennesker giver liv. Gud er en ting, som vi mennesker selv har skabt. Ja, hun siger faktisk, det er som om vi selv skaber Gud ud af denne energi. Er Gud skabt af folks tanker, eller er folk skabt af Guds tanker? Jeg er sikker på, at der er en teori om det, som jeg engang er stødt på i min research, men hvor kan jeg ikke huske? Og det er ret interessant i forhold til mange særlige ting for, fordi i den bog, der forsøger Gud jo igennem øh, forfatteren til mange særlige ting for at bevise, at Gud findes, og få alle mennesker til at tro på Gud en gang til. Så det er ret interessant, at de begge to har det her religiøse perspektiv. Ja, og en af de ting, som Ariel, hun prøver at finde ud af om sig selv igennem sit liv, det er, hvilken religion hun hører til. Fordi hun føler, at der er Større magter end hende, og det er egentlig, hun er jo egentlig spirituel i et eller andet plan, ikke? Ja, det er hun. Men hun, hun kan ikke finde en religion, som hun kan relatere til. Ikke i længere tid i hvert fald. Nej, hun har prøvet rigtig, rigtig meget, og noget af det, hun, hun når frem til, det er, at alle religioner er mandsjuvenistiske. Og det, det er da et ret interessant afsnit, hvor hun, hvor hun beskriver sin oplevelse med katolicismen. Og jeg ved ikke, vil du læse til højt, Josefine? Jeg fik fat i et par bøger og blade fra den lokale kirke og begyndte at sætte mig ind i sagerne. Jeg var rimelig meget på med hensyn til hele historien omkring Jomfø Maria og var godt i gang med at overbevise mig selv om, at en religion, som tog en kvinde så alvorligt, må have gang i nogle okay fornuftige ting. Men så læste jeg en anekdote om Pave Johannes Paul II., som var på besøg et eller andet sted, og hvor de nonner, der skulle have lavet mad til ham, klumrede så meget i det, at de endte med at måtte servere fiskepinden for ham. Pointen med historien var tydeligvis, at det var morsomt, at paven havde spist fiskepinden. Man kunne bare ikke komme over den detalje, at paven havde nonner til at lave sin mad. Det vel ellers meningen, at religiøse lederskikkelser på en eller anden måde burde være en smule klogere end os andre. Men det gik altså op for mig, at der ikke var noget som helst særligt ved det religiøse system, intet som gjorde det mere dybsindigt og fantastisk end resten af samfundet. Hvis et menneske, som har videt hele sit liv til studier af godhed og retfærdighed og sandhed, stadig forventer at have nonner til at stege sin fiskepinden. Fordi nonner, når det kommer til stykket, åbenbart ikke har noget bedre at foretage sig, eftersom de jo alligevel aldrig kan blive præster eller paver, fordi kvinder ikke er værdige til den slags. Så var der noget helt grundlæggende galt. Hvordan kan han have overset det med at være lige Guds øjne? Hvis det her var den klogeste af katolikerne, jeg bestemt ikke bryde mig om at møde den dummeste. Det er et sindssygt godt afsnit, det her. Hvor man får et indtryk af, hvorfor det er, at Ariel har forkastet alle andre religioner, og hvorfor hun har prøvet at sætte sig ind i den her religion. Og hun gør jo rent faktisk et kæmpe arbejde for at virkelig læse sig ind i religionen, og vil rigtig gerne, men hun kan ikke få sig selv til at gå ind i det, fordi det simpelthen ikke passer med hendes verdensbillede eller Altså hun går jo netop ind i katolosismen. Katololosismen! Jeg kan ikke engang sige ordet. Hun går jo netop ind i katolosismen, fordi at hun kan spejle sig selv i Jomfru Maria, eller, eller spejle er nok et forkert ord, men fordi hun kan se, at der er en kvinde, der betyder noget i den her religion. Ja, og det er noget af det, hun har manglet i alle de andre religioner. Og en kvinde, der både bliver ophøjet og helgede, og um, også altså, det her med, at Jomfru Maria er en mor. Hun bliver hyldet for at være mor. Men så er det også, at kæden knækker efter det, fordi så er det, hun finder ud af, at... Den at her lille bitte detalje. Kan... ja. Men, men det, er også, det er jo ikke en lille detalje, fordi det er jo sådan, at hun tænker, at på grund af, at katolicismen øh, tilbærer Jomfru Maria, så må de være med på, at kvinder og mænd er lige. Men så i løb, altså igennem den her lille anekdote, så er det, det går op for hende, at det synes de egentlig ikke. Nej, at, at den klogeste mand inden for katolicismen ikke kan stege sin egen fiskepinde. Det skal han have en flok kvinder til. Lige præcis. Og at kvinder ikke kan få lov til at blive noget stort inden for kirken, ja. selvom at de tilbær en kvinde, som er noget stort inden for kirken. Og jeg tænker, at en af de ting, der garanteret også har trukket op i forhold til paven, det er, at paven ikke, altså man må ikke se pavens ben. Det er også sådan lidt en ting, der ofte hører kvinder til, at det er kvinders ønder, man ikke må se ankler og andre frække ting, I ved. Uh, sådan en ankel, der. Men øh, med paven, han går jo også nærmest altid dækket, altså det er jo en paveburka. En yndig paveburka. <laughs> en yndig burka. Ikke for at tale ned om burkaen, det er slet ikke det, men altså, prøv lige at overveje, hvor tit de ser paven i tøj, der går helt ned forbi håndlederne. Det Nu ser jeg heller ikke paven så tit, det må jeg nok indrømme. Jamen han er på min altså, top 10 over folk, jeg ser ofte. ofte. Du rejser tit til Vatikanet lige... Nej, han kommer her. Åh oh, ja. Her på radioen. Hvis ja. jeg har lyst til at paven, <laughs> så jeg kommet forbi. En af de andre religioner, hun også har sat sig ind i, det er buddhismen. Og den kan hun grundlæggende godt lide, fordi den ligesom handler om at være ikke materialistisk. Man skal faktisk smide hele sin materialistiske tankegang. Man skal ikke eje noget. Man skal være god mod andre. Man skal være rar. Man skal øh, være god mod samfundet, men også mod naturen, faktisk. Du skal ikke svine mere, end du kan stå for, hvis man kan sige sådan øh, generelt. Altså både over for mennesker og for alt andet. Ja, netop Josefine. Men det synes hun er ret fed ved den her religion, at den er sådan, som du lige har beskrevet. Mm. Og hun synes det er ret fedt, fordi at det virker ikke til, at at folk stræber efter eller begærer noget. Begæret er ligesom væk i buddhismen. Ja, det er den totale selvopoffrelse. Ja. Men så sætter hun sig ind i den, og så er det, hun finder ud af med reinkarnationen, at folk alligevel begærer noget. De begærer at blive reinkarneret som rige mennesker. De begærer at blive reinkarneret som gode mennesker. Så selvom at religionen siger, at man må ikke begære noget, så gør de det alligevel alle sammen, fordi der er den her gevinst, hvis man er god. Ja, altså, fordi reinkognitionen, hvis man har levet et godt liv, fører til, at man får et tilsvarende godt liv, og hvis du tilsvarende har levet et dårligt liv, så bliver du reinkaneder som, hvad, er det rotter, der er det ja, bedste? Jeg tror det, jeg ved det ikke. Eller duer. Fuck, hvor vil jeg ikke være en due. Jeg gad ikke at være en æderkop eller en døgnflue. Fuck det, man var etterne. Også fordi, man kan ikke nå at gøre noget godt på en døgn som flue, altså. Du kan heller ikke nå at gøre noget ondt, kan du? Jo, hvis du sværmer om en eller andens ører hele natten, eller sådan noget. Okay, true. <laughs> det bliver jo lidt filosofisk det. igen. Man... <laughs> og meget mærkeligt. Men det er ret interessant med den her bog, at hun ligesom tager en hel masse religioner op og piller dem fra hinanden. Mm. Og det, det gør også, at man bliver påvirket ret meget. Ikke fordi, jeg har en religion, som jeg synes er min religion. Men fordi, at det lige pludselig går op for mig, at jeg aldrig har tænkt over, at religioner er mandsjubinistiske. Og det, hun siger, er jo rigtigt. Altså hun argumenterer i hvert fald, så det kommer til at lyde rigtigt. Ja, og det påvirker en ret meget igennem hele bogen. For jeg vil også sige, at hendes tolkning af buddhismen om, at så stræber man efter at blive reinkarneret som noget godt, at det er jo også hendes tolkning af det. Jeg ja. tror, at der er masser af buddhister, der ikke ser sådan på det. Og måske er systemet også for, at man netop har en grund til at være god. At man ikke har en grund til at være øh, nul. Altså ingenting, hvis man kan sige. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Og det er måske også det, at, at fordi vi læser bogen igennem ej, synspunkt, den er, som jeg også kunne høre, de bider, vi har læst op, så sådan den, så den talt, fortalt fra første person, øh, en jeg fortæller. Så har vi måske tit en tendens til lidt at sætte os for meget ind, i hovedpersonen. Og det er så ikke helt den opfattelse, Katrine har haft. Nej. Er, for at sige det mildt. Hun er voldsomt irriterende, synes jeg. jeg... Ja, du synes jo ikke bare, hun er irriterende. Nej, nej hun er ulidelig nogle gange. Og dum. Og øh, nu gange jeg jeg lyst til bare at sparke hende i hovedet. Men det kan jeg ikke, fordi hun er en vigtig karakter. Men det der er med den her bog, det er at hun, hun... Det er som om hun bliver gjort dum, for at vi skal kunne følge med. Så... For eksempel finder hun den her kasse med bøger inde på antikvariatet, som hun køber. Og da hun køber den her bog, så er hun sådan... Nej, hvor tilfældigt. En bog eller en kasse fyldt med bøger. Kun til mit studie. Der er ingen i hele verden, der vil sammensætte de her bøger ud over mig og Børlem. Givet vide, hvordan den er endt op her. Og alle andre sidder og tænker, det er Børlems bøger. Han har været forsvundet i fem måneder. Selvfølgelig er der nogen, der har smidt hans ting ud af hans lejlighed. Og, og hun fatter det bare ikke. Og så går der... Du ved... 20 sider, og så lige pludselig sådan, gud, det er hans bøger. Nej, der går og... ikke 20 sider, der går, der går 100. Hun, hun, hun, hun laver jo først kobling, da hun finder den forsvundne side blandt Børlems ting inde på kontoret. Ja. Det er jo først der, hun ja, tænker. Jamen det er rigtigt nok. Åh, det er Børlems. Men det er bare, kæft var det irriterende, at hun, <laughs> at hun er så dum, at hun ikke kan fatte noget som helst. Og, også, og det samme, altså den manglende side, hun er sådan... Jeg ved hvad der er, der står på den manglende side? Ej, hvorfor mangler den? Det forstår jeg ikke. Og vi får lov til at læse hele uddraget op til den manglende side. Ja. Og det er så tydeligt, at det er opskriften på at komme ind i troposfæren, der mangler. Hvorfor kan hun ikke bare få lov til at tænke den helt normale tanke, at det er den opskrift, der mangler? Ja, det er meget, meget, meget irriterende. Og der går nemlig også lang tid fra, at hun så får opskriften, til hun tænker hey, det kan være, at siden er blevet reddet ud, fordi opskriften rent faktisk virker. Ja, generelt er der virkelig mange situationer, hvor hun er irriterende dum. Der er også en situation, hvor hun, hun siger, men der er aldrig nogen, der har fortalt, at man kunne drikke det og komme ind i en anden verden, eller at det rent faktisk ville være en dårlig idé. Og der er det, jeg tænker tilbage på det, Børdem sagde med, at hun ikke skulle inddrage den her bog i sit speciale eller i sin Ph.D., Ja, og plus det står i, i bogen, Mr. Ys Forbandelse, som Aria læser, at hvis man drikker det, så kommer man ind i en anden verden. Og hun ved, at man er forbandet af den her bog, når man har læst den, så hun ved godt, at det er en dårlig idé. Hun ved, at alle andre er døde, og, og hun er jo ikke død lige efter, hun har læst bogen. Så hun må jo vide, at rejsen i atmosfæren og de andre død har et eller andet med hinanden at gøre. Men det gør hun ikke, og det er super frustrerende, når man læser bogen, at hun ikke kan finde ud af at lægge to, og to sammen og finde ud af, at det giver fire. Altså, åh, oh, det er meget irriterende. Det er mm. vanvittigt <laughs> <laughs> Ja, det lyder meget voldsomt, det her. Det er altså en god bog alligevel. Um, ja, mm. fordi apropos uh, Katrine sammenligning med 2 plus 2 giver fire, så er det gode ved den her bog, at man faktisk får teorien bag, hvorfor det giver fire. Ja, så det er ikke en bog, der bare siger, og så rejste hun ind i en anden verden, hvor hun kunne øh, flyde blandt folks bevidstheder. Det er faktisk ikke helt sådan, det foregår. Det bliver faktisk forklaret, hvordan det kan være, at hun kan komme ind i den anden verden, og hvorfor nogle tankeeksperimenter, som faktisk er realiteter i Mr. Hys Ja, og det er nok også derfor, hun har gjort lidt dumt. Det er for, at man kan få muligheden for at komme med alle de her forklaringer, som ikke ville være mulige, hvis hun... Vidste ja, og, og netop fordi den er skrevet, jeg fortæller, så kan vi kan have en alvidende fortæller, hvis det er sådan, at hun skal søge svar på nogle spørgsmål for vores skyld som læser. Jeg, jeg havde altså ikke helt samme oplevelse af, at hun var så dum, som Katrine synes. Men, men når, man, når det bliver pointeret, at hun måske er lidt for dum, så kan jeg ikke helt lade med at læse det ind i os. <laughs> ja, altså undskylder jeg for evigt, har ødelagt den her bog for jer. <laughs> så er der det i bogen, at Ariel mister sig selv ind i troposfæren, og mister sig selv ind i Mr. Ys forbandelse. Og det er ret interessant med den her totale eskapisme, som hun har gang i, fordi måske to uger før vi læste den her bog, der sad mig og Josefine og snakkede om, hvordan man flygter ind i bøger nogle gange. Ja. Og Josefine er rigtig god til det. Jeg ved ikke, om du vil fortælle lidt om det, Jose? Jo. Eskapisme, bare lige for at forklare ordet, det, det engelske ord escape, at flygte, det er faktisk at flygte fra virkeligheden. Og det er noget, jeg har brugt bøger til sådan cirka for evigt lige siden, at jeg var to i billedbøger. Det tror jeg helt bestemt. Ja, det ved du nemlig. Jeg ved det. Min mor har fortalt mig det, at der var to ting, jeg kunne lide. Bøger og lykkehjulet. Ja. Yeah. <laughs> Ej, og det er en ting, jeg stadig gør. Hvis jeg for eksempel er øh, stresset, presset, travlt, eller skal skrive en vigtig opgave her på universitetet, så er det første, jeg gør, det er at gå ned på biblioteket og bestille 20 tegneserier. Ja. Ej, okay, jeg går ikke ned på biblioteket, jeg gør det bare for computeren. Men du henter dem på biblioteket. Men jeg henter dem på biblioteket, og øh, så læser jeg sygt mange tegneserier, mens jeg skal skrive bogen. Det gør jeg, når jeg står og laver mad. Ja. Jeg står med en tegneserie, imens jeg hakker løg. Det ser sygt ud. Jeg har faktisk en bogstand, hvor jeg putter mine bøger i, og så kan jeg sådan læse en side og bladre på den. Så man kan godt hakke løg, imens man læser. Det er ikke noget problem. Bare øh, spørger Josefine. Ja, præcis. Jeg, øh, jeg læser stort set altid, når jeg så tænder. Øh, hvilket også gør, at jeg har enormt rent tænder Fordi jeg lidt glemmer, at jeg står og børster tænder mens jeg, Det <laughs> er en smart måde At få folk til at børste tænder længere på Det er et godt råd, altså, hvis du tænker at jeg bare ikke tænder længe nok, vil du være så tage lige en bog med ja, mm. eller en tegneserie. tegneserie Og for mig tror jeg ikke altid At kvalitet har betydet så meget Så længe, at jeg havde noget at læse i Ja, for mig har det været Lidt anderledes, det der med at forsvinde ind i bør Fordi jeg kan forsvinde ind i bør jeg kan, Altså jeg har i noget der der er vidne på, at, at jeg er voldsomt irritant, når jeg læser en bog, jeg er fanget af. Jeg har engang været i sommerhus, hvor vi ankommer til sommerhuset, og jeg manglede stadig sådan noget 100 sider i den bog, jeg var i gang med, og jeg kunne simpelthen ikke pakke ud, eller drikke en øl, eller noget som helst, for jeg have læst de her 100 sider, så jeg satte mig bare ind i sofaen med bogen, og så læste jeg, og så da jeg var færdig, jeg tror klokken var halv 11 eller sådan om aftenen, så kom jeg ligesom ud af bogen og var sådan, hej, hvad så, <lød> hvordan går det, Er vi klar til at være i sommerhus? Men før det havde jeg bare ikke tid til det, fordi jeg ikke var så meget inde i bogens univers. Der, ja. Det er jeg bare ikke med alle bøger. Nej, men du blev faktisk opslugt af den, vi skal tale om i næste bind af mine sbreve. Ja, det gør jeg. Og, men jeg blev også opslugt af den her. Jeg blev faktisk øh, ret opslugt af den her. Og også ret sur, der jeg nåede til slutningen og havde lidt bogtømermand. Ja, og bogtømermand er altså et rigtigt term for en sygdom. Ja. Hvis I skulle være i tvivl, det, øh, det er sådan, at når man afslutter en bog, så kan man godt have svært ved at begynde på ny en. Sidst jeg havde det, var med planen af Morten Pape, Jeg kunne slet ikke komme ud af bogen. Og grund til, at vi taler om eskapisme her i forbindelse med søy Y forbandelse, er jo netop fordi Ejl. Hun forsvinder ind i bogen, og hun, hun har altid gjort det også. Øhm, hun har vokset op i et socialt boligbyggeri, hvor der var to mennesker, der ejede bibliotekskort. Det var hende og hendes mor. Jeps <laughs> yes. og hendes mor var lidt en særlig ja. øh, Og lidt sådan en, der tror på Aliens og Tinfils, hats og jeg det ja, ud over hvad ja. Ja. <laughs> ja Det er meget interessant, mor. Og hendes far. Drak? Ja. Lidt meget. Jeg har lidt alkoholiske tendenser, må man sige. Så Ejjalds måde at forsvinde på at sidde på biblioteket og øh, glemme verden. Og Personligt, så tror jeg, det er derfor, at jeg ikke synes, at det er så irriterende, fordi at det er noget, der bliver præsenteret i løbet af de første 50 sider af bogen, og det er noget, jeg kan sætte mig sindssygt meget ind i. Jeg er sådan en, der tager, hvis jeg er ked af det, så tager jeg en bog, og så glemmer jeg, at jeg er ked af det, fordi at så kan jeg projekcere øh, karakterens følelser ind som min egne. Ja, og på den måde, så behøver jeg ikke at dele med, hvad det er, der foregår i den virkelige verden. Og det lyder, sådan, det lyder jo næsten sygeligt. Jeg er altså rimelig normal, vil jeg selv sige. <laughs> ja, ja, det er jo bare ligesom, at andre, og hvis kæresten går fra dem, så går de ud i byen og drikker sig mega stiv. Mm. Så det, jo gør, er, at hun tager en bog og læser. Det er faktisk sundere, end at drikke sig mega stiv. Så det er hende, der har den rigtige løsning. Det er mig, der har den rigtige løsning, <laughs> ja. Helt sikkert. <laughs> øhm, og det, det er virkelig interessant at læse en bog... Hvor, hvor hovedpersonen måske ender med at forsvinde ind i en bog. Ja, man får lidt lyst til at afprøve. Altså, vi får opskriften i løbet af bogen. Ja. Man får lidt lyst til at afprøve det og se, ja. om det virker. Altså, og... jeg føler jo, at jeg er forbandet ved at læse den her bog. Første gang, jeg læste den, det er nok 6-7 år siden, der var jeg sikker på, at nu skulle jeg dø. <laughs> <laughs> jeg var sikker på, at nu læste jeg den her, og i morgen så kom der nogle cia "Jeg og bare... Og så fordi at jeg vidste hemmeligheden om den der. Jeg følte virkelig, at, at det var noget, noget ægte. Og det er også det der med, at du flygtede så meget ind i bogen, at du har overbevist dig selv om, at det der sker er helt ægte, og lige om lidt sker det for dig. Altså det vil sige, sådan har jeg det altså ikke hver gang. Og et, et af Ariehels problemer med at forsvinde ind i bøger, det er, at hun, hun tror, at hovedpersonens problemer er hendes egne, det hun så vokset fra med alderen. Men sådan har jeg det altså ikke. Det er altså ikke fordi, at jeg føler, at Aralm bliver værdigagtet og siger, at yeah, Eller at hendes øh, kæreste binder hende og, øh, og tærer hende så hårdt, hun ikke kan gå ordentligt bagefter. At det sådan, så so går jeg åndssvagt bagefter. <laughs> nej, nej, det er ikke så voldsomt. <laughs> <laughs> Men det er alligevel den der idé om, at hvor kunne det være fedt, hvis det her var ikke det. Og den tror jeg også, vi mm. alle sammen har oplevet i forbindelse med noget som Harry Potter. Mm. Så er sådan en serie, hvor man bare håber, at Peronis rekvart Kvart findes et eller andet sted derude. Altså, jeg tjekkede jo min postkasse og brændeovnen mindst 14 gange, den dag jeg fyldte 11. Fordi at jeg var sikker på, at det brev, det måtte komme. <laughs> Men det, så jeg skulle til Hogwarts. <laughs> det er det. Altså, folk, folk ønsker så meget, at det ikke, det er. At de lidt lever så lidt meget ind i det. Og det er det, der er sket med den her bog i forhold til Josefine, da hun læste den første gang. Mr. Øs forbandelse er helt sikkert ikke for alle. Nej, det kan vi lige så godt indrømme. Den har tager nogle sindssygt spændende emner op. Den fremfører nogle sindssygt spændende filosofiske diskussioner. Men også naturvidenskabelige. Og især det her med tankeeksperimenter bløder jo ud gennem siderne. Ja, det er så, så meget en del af bogen. Den, den har et rigtig højt likstal. Og det vil sige, at der er rigtig mange ord per sætning. Så det gør, at den er sværere at læse, end hvis der er færre ord per sætning. Ja, den er ret indviklet og... Alle de her tankeeksperimenter og filosofiske diskussioner kan man godt læse henover. Det gjorde jeg lidt. Men man bliver nødt til at forstå i hvert fald 70 af, hvad de snakker om, for at kunne forstå, hvad bogen vil. Og vi har snakket om det før, øh, blandt andet i forbindelse med min mor, os, dine at hvis der er noget, man ikke forstår, så automatisk så glider din øjen bare hen over siderne og registrerer det ikke, fordi det er noget, du ikke forstår. Jeg har det sådan med den her bog... Da jeg læste den igen nu her, så er, der rigtig mange af de, øhm, så er der rigtig mange af de her forskere, hun nævner, som vi faktisk har arbejdet med på universitetet. Og derfor var der en del ting, jeg gerne ville forstå, og det gjorde, at der er passager, jeg blev nødt til at læse to gange. Ja. Mens at da jeg læste den første gang, så var det rigtig meget hendes opfattelse af, hvad Gud er, og hvordan Gud fungerer for Ariel, der... Øh, gav mening for mig, mens at alt det her med det naturvidenskabelige og de filosofiske diskussioner, seriøst, jeg havde glemt det. <laughs> men det viser også, at man godt kan læse bogen og få noget andet ud af den, end de her naturvidenskabelige ja. øh, diskussioner, men man bliver bare nødt til også at have dem med, og også at være på et niveau, hvor man øh, kan forstå bare lidt af det. Jeg ja, både over, for da jeg læste den første gang, har jeg været 16-17. Så der er jo sygt, altså hvorfor man dumt, når man er 16. Det synes man jo ikke selv, men det er man jo. Ja. Der, der er sindssygt mange ting, jeg ikke har forstået ved den her bog. Og det, jeg så har forstået af den, har været en sygt god oplevelse. Fordi det, der også kvalificerer det her som en god bog, det er, at jeg har læst den som 16-årig, og virkelig følt, at den var wow, den sparkede til noget i min hjerne. Mens at nu, når vi læser den igen, og Katrine og jeg er 24, og vi går på kandidaten i nordisk, så har vi også fået noget ud af den. Ja. Noget af det, der gør, at vi stadigvæk siger, at den ikke er for alle, selvom Josefine læste den som 16-årig, det er, at Josefine er en læsehest. Jeg læser alt. Ja, og hun læser. Altså, jeg har kendt hende i, hvad, fire år start? Mm. Um, og jeg har kun oplevet, at der én gang har været en bog, hvor hun har måtte give op. Og så og har du kun hun... oplevet det én gang? Ja, og sætte den tilbage på hylden og sige, det var ikke mig. Ja. Men det var også fordi, at, at, at jeg talte meget om det, må jeg nok sige. Jeg, jeg tror, du refererer til Hidden Figures. Ja, yeah, Hidden Figures. Tak. Øhm, som øh, lige er blevet lavet som film, og også var også nomineret. Jeg har hørt, at øh, filmen er super god, men det der er med bogen er, at øh, der er mindst 10 års til per side, og den er så ked. Men Mr. Ys forbandelse er en mundfuld, og jeg tror ikke, hvis man ikke kan lide at læse, så vil man simpelthen ikke komme videre end de første 10 sider. Det tror jeg, du har helt ret i. Når det er så er sagt, hvis du, altså, hvis du bare kan lide at læse en lille smule, så prøv den. Så, så giv den lidt forsøg. Bestil den hjem fra biblioteket. Den har også lige været øhm, på udsalg. Ja, jeg tror, jeg købte den for sådan noget 80 kroner. Nej, jeg tror kun, du gav 30. Der var slet ikke så meget. Jeg gav ingenting for den, og det var verdens bedste køb. Ja, øh, så jeg er sikker på, at I godt kan skaffe den i en billig udgave rundt omkring. Hvis I gerne selv vil have den øjle, som altid, så brug biblioteket. Det er det bedste sted i verden. Vi har stillet Scarlett Thomas, som er forfatteren til Mr. Ys Forbannelse, et spørgsmål. Og vi har, vi har prøvet at tænke lidt ud af boksen af vores normale fjollede spørgsmål. Vi har prøvet at give hende et spørgsmål, hvor hun netop altså, skal give os lidt et et tankeeksperiment svar Fordi det tit er det, som hendes bøger omhandler. Ja, og vi, vi sad og skulle tænke på et eller andet tankeeksperiment spørgsmål, og vi var helt blanke. Og vores første, altså vores første er som altid. Vores første er som altid. Hvilken farve bliver en smølf, når den bliver kvalt? Men det er ikke særligt tankexperiment-rigtigt. Nej, og vi gemmer det spørgsmål til det helt rigtige menneske. Ja. Yeah. Så det vi har spurgt Scarlett Thomas op, det er Which act by yourself has had the butterfly effect and to what extent? Og det er jo effekten vi taler om. Fordi, hvad er det for en lille bitte ting, hun har gjort, som har ført til noget stort? Det behøver ikke at være katastrofalt, men det kan være for eksempel en dag, hun væltede peberet. Så kom en mand til at nyes af det, og det er ham, hun er gift med nu og har 17 børn med. Det tror jeg så ikke, hun har. Men, <laughs> altså, men ja, det er det. og det er ret relevant i forhold til bogen, fordi det er butterfly-effekten, der gør, at Eil overhovedet finder den her Øh, Mister Ys forvandelse. Ja, og det er faktisk Butterfly-effekten, der gør, at hun hovedet studerer Thomas Lumas, som er ham, der har skrevet Mr. Ys forvandelse. Ja. Så det er øh, ret relevant for bogen, og øh, generelt et ret interessant spørgsmål. Ja. Så hvilke handlinger er jeg har ført til en form for sommerfugle-effekt? Er der noget, har I engang væltet peber, og nu er jeg søster gift med den mand, der nøs på grund af det peber? Eller... Ja, eller har I sendt et smil til en fremad, som, som væltede på cyklen, og så... Rækkede han benet, og så var han inde ved lægen, og nu er han kærester med lægen, og du kender ham, fordi at du kørte ham ind eller et eller andet. Ja, eller, og det behøves heller ikke være særlig vildt. Altså, har du engang set en hund, og nu er det din bedste ven? <laughs> Sindssygt tilfælde, men ja. Vanvittigt som opfugle effekt. <laughs> hvis det er sket, så fortæl os om det. Så er det tid til, at vi lige tager et blik på, hvad der sker i den litterære verden, uden for os. Arnold Busk, gang i nogle nye spændende ting. De Arnold har Busk her i Aarhus. Ja. De holder en indsamling til det, der hedder Læs for Livet, den 24. til 26. april. Men det er faktisk i alle Arnold Busk-forretninger, hvor man kan komme ned og give nogle gamle bøger, man måske har til at stå på jolen, man aldrig får læst igen. Og så bliver de givet videre til børn og unge mennesker, som Får dem og læser dem, og det ændrer simpelthen deres liv. Det er det der er pointen med læse. For livet. Katrine, vi har jo fået en kommentar om en lytters forhold til hytteost. Ja, vi har så. Ja. Og det er Sander, der har beskrevet sit forhold til hytteost. Ja. Det er et ret interessant forhold til hytteost, den her. Vil du læse det højt, Josefine? Ja, Sander siger... Mit forhold til hytteost er præget af kortveje og glubsk lidenskab, som et par, der kun ser hinanden i weekenden. Og det er ret interessant med det her forhold til hytteost. For jeg kan godt sætte mig ind i det. Du ved, man gider ikke at spise hytteost hver dag, hele tiden. Men man, vil godt, til. man vil godt savne det. Ja. Og så når man spiser det, så er det, så, du ved, det er en hel halv liter. Ja, ret ulækkert. Men ret lækkert samtidig Ja. Bare slut de der små... <laughs> De små hvide klumper. Mm. Ja, lige præcis som ikke rigtig smærer noget. Og hvis man gør det Stine pilegror style, så er det jo altså så er det jo bare direkte fra pakken. Det er det jeg plejer at gøre. Jeg putter det nok øh, ofte ovenpå som en undskyldning. I virkeligheden så spiser jeg jo nok hytteost med avocado og ikke avocado med hytteost. Men men det er tit med avocado, jeg spiser hytteost. Ja, jeg spiser det tit bare øh, rent råt og fra pakken. Og så I tærte. Det gør jeg da. Jo, jeg laver tit tærte med hytteost. Men øh, hvis I har et bedre forhold, eller et anderledes forhold til hytteost, end et par, der kun ser hinanden i weekenden, så siger til. Vi vil stadig gerne høre om jeres forhold til hytteost. Ja, det er et super interessant emne. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til dagens afsnit, eller også generelt, så skal I gå ind på Twitter og følge os på snabelag bogmærket underscore pc, hvor I kan skrive til os. Eller I kan følge os på Facebook, hvor I bare skal søge på bogmærket. I kan også skrive til os, hvis I har forslag til bøger, I gerne vil høre om. Eller hvis I kender til nogle litterære events, som I synes, folk burde vide noget om. Vi ved altså, at vi er ikke alt vidne. Nej, desværre. Desværre, men, øh, men vi vil gerne vide alt, så giv os et præg omkring det. Vi svarer altid. Lige nu på Facebook har vi 100% svarrettet. Ja, er det ret godt klart. Det er ret godt klart. Mange tak for, at I lyttede med. Og så sætter vi bogmærket her. Blipp, blip, blip. <laughs>